أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل لكل همزه اللمزه وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ يُهَازَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا يحسب أن لَنَا وَعْدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ وَخَلَدَ <تسجيل> يَحْسَبُ أَنَّ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ <سؤال> كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ بَغِيًّا حُطَمَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ <سؤال> نار الله الموقدة نار التي تطلع على الافئده على الافئده التي تطلع على الافئده التي تقتلع على الافئده انها عليهم موقدة انها عليهم مقصدا انراهم عليهم قد سمل في عمد ممدد في رمق ممدد في عمد ممدد في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ما بعد Məli qardaşlar, bu məza sürəsində qalmışdıq. Oxıyaq, yenə şərhə keçəyik. Buyur, məlim oxuyayım. Əlzi billəhi minəşşəytanirracim Daha aydın Əlzi <gülüyor> <A 'uzu> billəhi minəşşəytanirracim Əlzi <gülüyor> <gülüyor> billəhi minəşşəytanirracim Mələbdiz qeyd etdiyi şey Cim, ərəb dilində olan cim üç şür Düzdür, yəni ərəblər ümən cini üç Birinci, ən mənşur olan cimdir Əc, C Dilimizin ucundan Dilimizin ucunu yuxarı damağa toxundurmaqla əc, c, cə, c Və bu cin düzgün cim deyil. 2-ci bəzi xaliç ölkələrində deyirlər, bu da z-ə oxşayırlar. əc, rəc, əc. Bu da düzgün deyil. 3-cü cin necə İmam Caz Və min vastihi fəcimun şinun ya Dilin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla Əg, gə, gə, Əuğlu billəhi minəşşeytanir, gə, gə. Və biz də bunu dedik ki, müalicə etmək üçün dilimizi, ortasını yuxarı damağa toxundurub, sonra isə bir müddət saxlayıb, nəfəs alaraq, əgər dilimizin ortası soyuqlaşarsa, bu zaman məxrəş düz olar. Məsələn, Əg, gə, Əg, Gəl Əgər dilimizin ətrafı soyqlaşarsa bu zaman əcəz Bu məxraj, düzgün məxraj deyil. Yəni bu cür tələffüz düzgün deyil. Ona görə məlim Rajin Rəcim Əudu billəhi minəs şeytani rəcim deyə tələffüz edilir. Buyur məlim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Deyilə <Gülüyor> Mobile only kulli bir də düzdür təsmin. Biz bir qayda götürdük, deyirik ki, skununun və tənvilərdən sonra əgər ləmdəra hərflər gələrsə, salih hansı qayda olar? Skunununun sonra ləmdəra hərfləri gələrsə, hansı qayda olar? İdqam bilə qünnə. Nə demə idi idqam bilə qünnə? Qünnədən Dedi ki, sülunun və ya tənbihlərdən sonra, ən-i, ondan sonra, lı və ya ləm və ya rə hərflərən biri gələrse, bu zaman idqam bilə qünnə olacaq və ən nısı, in-i nısı, onun nısı okunmayaraq, ikinci hərfə idqam olacaq. Fikir verin Qurana. Veylun, veylun likulli. Tənviyin bamma gəldi. Ondan sönləm gəldi və bu zaman onun nısı oxumur. Deyilər, və ilun likulli huməzətin. Huməzətin lüməzə. Eyni qaydadır. Tənviyin kəsədən sönləm gəldi və bu zaman in-i nısı oxumur və ona görə də Quran əkərlə bunu bildirmək üçün ləmin üzərində şəddə qoyulur. Sözün əsli belədir. və ilun likulli. Şəddə yoxdur. Amma oxucuya bildirmək üçün, yəni qarı Quran oxuyan qarı, Bunu düzgün oxusun deyə Quran-Kərimi hələcə qoyunlar, bura şaddə qoyurlar ki, bunun vəйюл ли Bir daha məlim həmin ayə. Wailun li kullihum mazatun Aha. Bir daha. Wailun li kullihum mazatun mazah. Kumazatun Eyni qayda ilə. Humazatun mazah. İla. Wailun li kullihum mazatun mazah. Lumazah. Vailunli kulli humazatin humazat Qeydlər var? Var qeydlər? Yoxdur. Məlim, bir dəndə iyi nəyini okuyun. Vailunli kulli humazatin humazat Vailunli Nədi qeyd? Nəyik? Tınıq? Hansı tınıq? Hullar var, humazatli. Humezatin lumazat? Yox. Günən nəyə bilərsin, Yenil təsdiqlə. Deməli burada deyim. Ha. biz qayda veririk ki, əgər şey, sözün sonu təmərbut ilə bitərsə, Tə, yəni ərəb dilində 2 dənə tv var. Açıqdır. As-semavat. Əgər bağlıdır, təmərbut deyirlər. Əgər sözün sonu təmərbut ilə bitərsə, bu zaman bu təmərbute h h h əvəz olur. Vaylun li kullihuma zati olur vaylun li kullihuma Əl-qiyamətu olur Əl-qiyaməh. Yəni, ey, yani eyib etməz, istər in olsun. Bəli, bəli, vəqv olduğu zaman istər ə, istər u, istər i, yəni fəthə damma və ya kəsrə və in, un olarsa bu zaman bunlar hamısı kuna çevrilərək və təmərbut etsə hərfinən əvəz olunur lümzünlük lümzətin olur lümzətin lümzə gözəldir başqa bir qeyd yoxdur burda şəhər ikinci ayət Allah razı olsun görüm müəllim Allah razı olsun bir ayət kifayətdir buyurun Deməli, birinci geyit bizdə şiqarı oxuduğu zaman, ən birinci geyit hansıdır? Ağzı, ağzı Bəli, ağzını təmiz bir şəkildə. Əuzubu billahi minəşşəytanirracim, Əuzubu billahi minəşşəytanirracim, Fərgif sürədir. Artıq ağzını təmiz bir şəkildə açmadığı halda, hərflərin məxrəci düzgün bir şəkildə tələffüs olmur. Billahi, billahi, Ona görə birinci qeyd, ən əsas qeyd. Və bu qeydə də keçmiş kitablarda, yəni qiraət kitablarında qeyd olunur ki, şey, ən birinci qeydlərdən qarı oxuduğu zaman ağzı tam bir şəkildə açılmalıdır. Ümumən ərəb hərfləri xoşlayış ağız açılsın. Əuzü billahi minəşşeytanirracim deyə tələffüz düzgün olsun. Bir daha Min yaşayka, Min yaşayka, Min yaşayka, bir daha yəcidi. Bila. Yaqulu billahi minəy şey to. şey Dedi bu nə alamət idi? Tamman alamət idi. Və bu günkiləhtlər də var. Vaida pila. Amma həcsə nasm qıratında damma yalnız u olduğu halda dodaq bu halda olur. Minə şey fun. Minə şeyun rəcim. Amma bu cür şey, bu deyə dammanı, yani e, ifadə etmə düzgün deyil. dediğimiz kimi, İmam Qarun, böyük iqraat bir hamlərindən biri, yəni bəzi rabatlarla gəlçək, eşidmirdi. Amma ən böyük iqraat hamlərindən. Dədiyə görə, dilin lügətini bilirdi, yəni dodaqların lügəti. Əcəl sən onun yanında oxusaydın ki, Əuzubu billəhi minəşşəyh. Baniracim O elə biləcək, sən oxuysan Ənubu billəhi minəşşeydunaracim Çünki bu, damman əlamətidir Biz deyir ki, dodaq Dörd dənə əlaməti var Ən hasandı nədir? Fə fəthə Ə Çünki insan danışmaq istədiyi zaman ağzını açırıq Ən çətini hansıdır? Kəsirə İ Onun ortası hansıdır? Damma U Bir də sukunlu Şeyd da Nədir? Ədi u-dur Ədə yəni a Yəni fəthə o zaman sən dodağlı artıq şey bu yox, şey baa deməlisən. Amma ammətünlər, yəni insanların əksənində belə bir qayda var ki, belə bir fikir var ki, qalın hərifləri ifadə etmək üçün, əba etmək üçün, dodaq qabağa verməlidir. İhdina sura, ihdina sura deyil və şey bani və bu qayda düzgün deyil. Yəni, təfxim hərifləri qalın hərifləri ifadə etmək üçün də Dili ölgəşdirmək lazımdır, müəyyən bir vaxt lazım ki, qan, qan hərfləri tələffüz edəsən. Bu, o demək deyil ki, qan hərfləri tələffüz etmək istəyəndir, gəlir dobağı qabağı verəsən və ya dala verəsən. Oldu, -ou? bir daha. <-tik> <Athleteaime> yəni, problem var burunda? Var bu problem? Boğazında problem var? Hə, yox, boğazının aidəti yoxdur. Burunda problem yoxsa, ən çox əksə səhvlərdən də biri qarı oxuduğu zaman səsi buruna verməsi. Əudu billəhinə Biz dedik ki, xunlə əriflər var. Hansılardır? Mimmanunun Ona qəraq Əşəh, tühfə etfal deyil وَغُنَّ م۪مًا ثُمَّ نُونَا شُدِّدَ وَسَمِّكُلَّ حَرْفٍ غُنَّةٍ بَدَ Ərəb dində iki dənə burun harf var. Ən Ən Ən Ən bütün harflar ağızdan çıkır. Vəkər'ı okuduğu zaman ki اَعُضُوا بِاللləhi مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu zaman 28 harfini 28'in de burna verir. Ve bunun müharcəsini dedir. Nedir Yo, birinci ağız açma əsas, ən əsası nədir? <gülüyor> dodağı aşağı vermək. Əgər qəra oxuyarkən dodağı yuxarı qaldırsa, baxın, <gülüyor> aşağı salsa, "Əu zul <gülüyor> billahi minəş Oxuduğun zaman dodağı yuxarı vermək. Aşağı. "Əu zul baxın. Şirvə verdiniz. Artıq dodağını aşağı indirərkən, indirdiyi üçün həriflər açıq bir şəkildə çıxdı. Aydın bir şəkildə, qunəsi çıxdı. Ona görə bu qeydə fikir verir həzumat. Buyur. Eyni qayda. Olmaz. Bu damman aləmətidir. Bismillahir rahmanir rahim. Bu damman aləmətidir və damma səsi çıxır. Bir dən diqqətlə fikir versəzsiz, dodağını qabağa verdiyin. Biz deyirik belə bir qayda var. Fikir var ki Qanun həriflər, yəni, məsələn, saddı, daddı, tavəyə, rabın bir hissəsini də qeyd etmək olar, daxil etmək olar. Qanun həriflər zamanı çox insanlar və ya fitrətdən belə gəlir ki, dodağını qabağa verir. Deyir, Bismillahirrahmanirrahim. Və bu, özü-özülüyündə fəthənin içində damma qatır. Artıq fəthə eynən o bir-birinə girir. Və o, oxunuz, düzgün deyil. Və bu tür qirayətlər də var. Yəm, qeyd edim ki, bəzi qirayətlər var ki, kəsirə damma birinin içində girir. Sözün əsli va-i və-i ilə olduğu halda, məsələn, bəzi qirayətlər var mı? Süs-i qirayəti. Kəsirə ilə uyu deyir. Deyir ki, va-i Və idə qilə deyə tələfiz edin. Ona görə ra hərfini tələfiz edən zaman donalı qabağa vermək. Ra hərfinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurub, çəkməklə. Əgər dayansaq, Bismillahirrahmanirrahim. Təkrar sifət olacaq. Və bu sifət var rağda. Bu sifəti ra hərfindən götürsən, nəm olacaq. Amma bu sifəti də çox vermək olmaz, dayanmasın. V çək. Bismillahir Rahmanir Rahim. Adın? Bismillahir Rahmanir aç. Əziz uşaqlar, Rahim. Rahim. Rahim, Rahim, Rahim. Hansı düzdür? 1-ci, Niyə? 1-ci ki kəsrlə. Bəli, kəsran əlaməti olduğu üçün də i səsi açıq bir şəkildə çıxır. Bismillahir-rahmanir-rahim. Er-rahim, er ki, kəsrləni açıq bir şəkildə bildir və Ərəb dilində ən çətin hərəkə kəsrlədir. Malik, malik, malik, ki ki oldu bir daha normal kinca ayet ellezî jama'a malaw wa'addada ellezî jama'a malaw wa'addada wa'addada dal harfün gunnar fidi gunnar dedi ğunnə səsi nə, nə deməkdir? Səsənin durundan xarışından çıxmasına ğunnə deyilir. Ən Əm ən... Besən dizəndir əlləzi cəma'a malə vəndə və undə Çünki nunla dəli məxrəci demək olaraq eynidir. Ən, əd, əd. İki halda, iki hərfin ikisində də dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla ən, əd, ən, əd deyə tərəf çıxır. Amma bunu düzgün yönətmədiyin halda səs ağız doşuna yox, burma gedir. Və bunu da qaydasın dedik, dodağı yuxarı yox, aşağı sal bida allazi la'ala ummaddada ah səsi görürsüz necə dəyişdi nəyə görə çünki artıq dodağı aşağı saldıraq bir daha allazi jama'a malan yenə qat indi bir daha allazi bir dənə səhv var kim deyə Ərabca on adlıq qırat elə onadır. İxtilas. bir şey var. Hər hansı bir sözdə tələsməyib. Allazi jama'a malahu va'addada. Jama'a malahu bir belə bir, bir Ve bu Quran-ı kərim eləndə də bəzi yerləri ixtilasla eləyir, yəni tələsmə eləyir. Hafsanasın qirayətinə görə isə, oxuduğumuz bu rəvayətə görə isə, heç bir yerdə ixtilas yoxdur, tələsmə yoxdur. Ona görə qari tələsdiyi zaman bir rəvayətdən çıxıb o bir rəvayətə girir. Ha? Ona görə sən الذي جمع ما جمع جمع الذي جمع ما الذي جمع Və əndədə Və əndədə olmaz. Və əddədə cəmə əmələm Və əddədə Sual verim, sen dərsindəyik yox iddən. Məllim, orada əlləzi cəmə əmələn olduğu halda kardeş ki, cəmə əmələ və əddədə Sual vermiyorlar ki, nəyə görə belə olsun? Şey? Nəyə ənsəlsan bunu belə olsun? <gülüyor> Bəli, qidqan məlğuna. Yəm-nu. Neçə hərifdir? Dörd. Yə-mim-vav-nu. Və bu hərflər yadda saxlamaq üçün dediyinə, yəm-nu sözündən istifadə edirik. Hə, yəm-nu nə olur? o ruhu tanıdığına qədər xərcə, həm də bu dərsdə nə mədəniyyətlər. Bəli. Çox gözəl şəkildə şərh arkadaşlar ki beyin ellazi olduğu halda oxuyuruq ellazi jamaa mala Bəli, ümumən Quran elmi məlim, Quran elminin əsli dediyinərdir, tələqdiyir, tələqdiyir, tələqdiyir, tələqdiyir, tələqdiyir, tələqdiyir, buna bu, deyilər tələqdiyir, oxuyuruq, oxuyursunuz, bu elmin əsli budur, bu elmin əsli mən bir dənə kitab açım, oxuyum demək deyil, olmaz, çünki çoxlu saydə qeydlər var və bu, Quran elm elə bir şey ki, müəyyən bir vaxt lazımdır, müəyyən bir iştihad lazımdır Bir il, iki il, üç il. Yəni bu birdən-birə bir dərsə, bir ayın içində biz düzəldə bilməliyik bu şeyləri. Müəyyən bir vaxt siz inşallah biz, bizlə bir il oturun Allah'ın izinə. Ondan sonra e, faydasını inşallah yəqin ki görərsiniz Allah'ın izinə. Deməli qardaşlar, Əlləzi cəmə əmələn və addəbəh olduğu halda cəmə əmələ kimi tələffüs olunur. Bir daha oxu görəyə nə qeydlər var sonra? Əlləzi cəmə əmələn və addəbəh O nə etmək? Nə olur, çətindir keçməsi Çətindir, deməli Qardaşlar, dildə belə bir şey var da Dil ümumən hər zaman Hasan bir şey istəyir Yəni, Hasanda da tərəf gedir Onu öyle görürsün ki, deyirlər ki, batil Eşmişsiniz, batil Heç kim demir, əl-bə-i Bə-i Çünki qalın həriflə inci hərif gələndə Yəni, qalın hərif nədir? İnci hərif Qalın, qalın həriflə inci hərifin məxrəci uzaqdır Və deyil, istərəsəməz çətinliyi çəkir, eyni zamanda yaxınla uzağı bir yerdə desin. Ona görür, görsən ki, inci ərifləri qanunlaşdırır, qanun əriflərini də inci eləyir. Ona görməkəyən bir vaxt lazımdır, bir daha. Bəli? O da ola bilər, bəli, o da ola bilər, o da ola bilər. Bəli, buyur. İki, biz dərsdə olsun. də aləbi camə normal. Yaxşı, şey, sözün sonunda damma var. Balaca bir də var. Those. O nədir? Gəndiən, gəndiən, gəndiən, gəndiən, gəndiən, gəndiən, gəndiən. Xanə mal. Nədir o? Bu hələ ki iki də var. bayansa höküm itir. Ha? Suskun ol. Keçsə. Yaxşı, indi sən oxu, keç. Allazi jamaa malan wa'addahu yahsabu anma lahu akhlada. Bəli, ikərkə. Allazi jamaa malan wa'addahu yahsabu anma lahu yox. Bir daha. الذي جمعنا عندكم olsun qeydlər yoxdur bir dənə qeyd sənə durun dodağı aşağı sal üçüncü ayəti mənə oxusun sən fəxo qardaş yoxsa dördü oxu nə 3 3 3 yəhsəb يحسب ان ما له اخلد اخلد يحسب ان ما له اخلد نسافر va hanar mələk burada deyildi? Vidaha qəbul etmədin? يحسب ان ما له اخلد اخلد اخنده اخلد اخلد xə Qanun hərflərdən deyincə Hansı hərflərdir qanun hərflər? Dünən dedik A, Yazmayanlar desin Yazmayanlar desin Məllik, ay məllik Qanun hərflər hansıdır? Həh ha. ha. Neçə də əndir? 9 Deçəradə Ein rein einhalb für dem dem Şedis. Hus sadt tin. Hus sadt tin. Hus sa yəti ha. Sadt baq ta. Ga ni. Ta va. Didi qan hərfi nədir? Sonu A sayti ilə Qutaran hərflər qalındır Bir dənə hərfi istisna Hansıdır? Ra Ra-nın ra. sonu da aynıdır Amma diq qalındır Nəyə görə? <gülüyor> Sən əvə qalsın, mən bilirsən ee, Nəyə görə məli? Sual Şirin burada olsun Ra hərfi Dediyi A sayti qutar ra. Demir ki, rə Nəyə görə A saytının tutarmasına baxmayaraq, bunu alimlər qalın hərflərinin içində baxir etməyiblər. Bax, məsələn, sa, sab, sa, ta, qa, qa, qalındır da, ra da qalındır, ra. Nəyə görə ra hərfi, Salih məlim, yatma dərstə. Nəyə görə qalın hərfi olduğu halda, yox, qorq, uçala Salih məlimə öz cavab etsin. Məlum, salih məlim, nəyə görə ra, ra dədəyimiz halda qalın hərf deyil. Ra dəyişən hərfdir. Maşallah yatmasına baxmayaraq suala hərzaman aldırdıq. Ra dəyişən hərfi. Nə deməkdir bu dəyişən hərf ümumiyyətlə? Rəy də olur, rad olur, yox rə olmaz. Və Hafsana asım qıratına görə olmur. Başqa qıratlara görə rə olur, bəli. Kətirə bu qıratı olur. Yalnız bir dənə qeyd var. Wal fajri və layalin 'aşr Vəl-fəc-ri, olduğu halda zamanı ra, qalın hərif ince hərifə tam bir şəkildə çevrilir. Ri, ri, ri, ri, ri, ri deyə tələfiz olur və buna əsasən, buna əsasən ra hərfi ince həriflərin içində daxildir. Əgər damma fətkə olarsa bu zaman qalın oxunu ra, ru, kəsu olduğu zaman zi. O bun hərflər isə 7 dənə hərif hər bir halda qalın formasını saxlayır. ba, bu, bəyi. Aydın? Məlim bir daha oxayayım. Nəxtabu annə məluhu aqləbə Nədir qeyd? Tələsindiyyə istəyir. Yəhsəd tələsindiyyə, bir də okuməldim, tələsindiyyə. Ləxsəbu Deməli? Ənmələhu. Birinci qeyd, nun Nul şəddəli olarsa, bu zaman iki hərəkə miqdağda uzadılır. Və ğunə mələ thumə nunən şuddidə, və səmmi harfin ğunətin bədə. G nin, nunna, mim şəddəli olarsa günne edilir ve iki ərəkə miqdamı uzanır. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بِرَبِّ النَّاسِ diye İkinci Kuran'a bakın. مَالَهُ <gül> Sözünün sonunda balaca vericir, yəni damman alaməti və bir dəndir üstündə balğa. Balğa nəyin alamətidir qardaş? 4 və ya 6 və ya 5 ravadlərdə gəlib. 4-5-6 ələkən uzatmasıdır. Yaxşı, burada ə, bizim ixtiyarımız varmı ki, biz bunu oxuyaq. Yəxsəbu ən nə mələhu əxlədə, mələhu əxlədə, vaq, yəni? Kim bilir? Fikir ver, mədva. Açıq bir şəkildə mədva. Quran elmi tələqqidir, tələqqidir. Tələqq, tələqq. tələqq inədir, bu cür inib. Ən birinci səndən soruşsa ki, nəyə görə bu cür oxuysan, dinən, çünki Allah tələ bunu bu cür indirib. Birinci sualıncav budur Quran kəmdənin. İkinci artıq şərh verə bilərsən ki, müəyyən səbəblərə görə. Birinci qayda budur. Birinci qayda budur. Deməli, onda fikir verin, mələhü əhlədə deyə tələffüz olunur. Də də eh, eh. Bir daha hukum edin. Dəhsəb əyyən mələhü əhlədə. Əh, Bir daha. İndi incə ilə oxu, axlada sözdür. Bir daha. Həqiqətən də. Qalınla? Bir ilə. Bəli. Ki forması sərtdir. Hə? Nəyə görə sərtdir, müəllim? Hərfsiz qumludur, qalın deyil. Hərf qalındır, bəli, amma sukunludur. Sən nəyə görə onu qalın oxuyursan? Hə? Əcəl hələ hansı bir hərfi? sukunlu olarsa Allah olsun. Sukunlu olarsa özündən əvvəlki hərfin hərəkəsinə baxılır. Əgər hər hansı bir hərf sukunlu olarsa və bunun qalın və incəliyini bilmək üçün qalındır, incədir. O zaman özündən əvvəlki hərfin hərəkəsinə baxılır. Sözün kökü budur. La tuz. Mən indi 2 dəfə oxuyacam və solşacağam hansı düzdür, hansı səhvdir. Rabbena la tuz. Rabdənə lə tuzir Rabdənə lə tuzir Rabdənə lə tuzir Rabdənə birinci, ikinci Bunu bilmək üçün gələk, buna baxacaq Məllim İkinci düzdür Bax, Rabdənə lə tuzir Rabb-dən ələ tuzir Qinci, Bir, üçüncü Qinci, üçüncü Qinci, üçüncü Qinci, üçüncü Qinci, üçüncü Qeləs mi? Yox, öyle deyil Məllim dilsin məl Buyur qardaş Qinci düzdü Anar məllim Qinci, birinci Qinci Məllim hansı? Qinci Birinci Birinci, kinci Birinci Birinci? İkinci. Müəllim. Qulana la Bu əsas qaydalardan biri də Quran ezmində. Bunu bilsəniz, qalan bütün 7 dənə hərfi də bu formada ölçəcəksiniz, qiyas edəcəksiniz. 1 2 iki, ikinci. Iki. Saleməmizə həll edə bilərsən nəyə görə ikincili? <Gülüyor> Dəli. Cavab düzdür qalın hərif olmasına baxmayaraq bax, dedi axı, əxlədə sözündə eyni qayda deyil xa qalındır amma sikundudur biz bunu əxlədə əxlədə deyə tərəfüz edə bilmirik bilmirik hansıdır baxırıq özündən əvvəlki hərfin hərəkəsində burada ərifdir, ədir ə, ümumən qalın sifətə malikdir, yoxsa incə qalındır Bir dənə incə idi, ona görə deyirik, əxlədə, əxlədə demirik, eyni formada, lə tuziq, qa özü qalındır, qayn, amma sukunludur və bunu necə əba etmək lazımdır? Baxırıq, özündən əvvəlki hərfin hərəkəs də kəsrə, kəsrə incədir. İncə olduğu üçün də ğının da Sükunlu olmasına baxmayaraq Təsir edir və incə oxunur Rabbənə lə tuziğ Qunu bənə Lə tuziğ Lə tuziq. Allah razı olsun əlim Qeytlər məncə yoxdur 4-cü ayəti mənə Oxusun Oxusun e, Oxusun Yox, məlim sən Mən eşidmə, min səni məlim Biraz də bəlk Üzmü tərfə fırara bilərsən zəhmət olmasa Biraz də yaxınlaşıb məclisdə zəhmət olmasa Allah razır Sən də qurunda problemlər var Küləkçi deyilsən sən Problemlər var burada Ya, çünkü problem varsa artık üzürlüdür. Eybilemez. Yani burunda et varsa ister istemez ses buruna gidecek. Yani ben bilmeyi istiyorum. Burunda problem varsa ben onun üstünde, üstünde durmayım Problem yoktursa onu güzelde Var. Var problem. Ha, onda problem yoktur. Eybilemez. Ok ok. İl-i qidaq idi? Bir dəndi, ki dəndi? İl-i qidaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dəndi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dəndi. İl-i qidaq. İl-i qidaq. İl-i qidaq. Bismillahirrahmanirrahim sözünü qidaq idi. Buyurun əl-i qidaq. Allah, əl-ləti. Bir daha. Yaxşı, buyurun bu ayını şəlm edək, bunların da kifayət edək, vaxt azdır. Deməli, kəllə. Kəllə sözün üzəyənə baxın. Üstünə baxın. Kəllə. Silə deyilən bir anlam var, silə. Yəni, bana belə bir işarətdir. Sad, ləm, yə. Bunalı silədir, silə. Üç dənə hərfin birləşməsi. Sad, ləm, yə. Bu nə deməkdir? Bu Quran-Kərimdə bəzi sözlərin və ayələrin üzərində olur ki, burada sənə demək istəyir ki, keçədə bilərsən, bayana da bilərsən. Kalla layun badanna fil hutama. Kalla Yəni məna bir-birini tamamlayır. Bayansan da məna düzdür keçsən də mənalar yəni mənalar bir-birinin yaxın olduğu üçün iki rəyin ikisi də var amma hansı daha üstündür kim deyə dayanma keçmək dayanma, dayanma. dayanma. dayanma. dayanma. dayanma. dayanma. təcvidə kim keçib sizə Mən keçməm ki. Aferin, mazabı, yo. Sıla? Kəllə heç zaman. Xeyr, heç zaman. Yəni, elə bir ki, məna gedir sonra, Allah Osman deyir ki, heç zaman, amma xeyr. Yəni, istəyərsən, deyərsən, amma xeyr, bunu belə-belə, amma xeyr, sonra mənədə amilər. Ona görə, görə görsən, bəzi yerlərdə bu. Görə. Bu işarələr hamısı ictihattır. Ona görə, Qurandan Qurana fərq var. Baxarsan ki, bir Qurankən, yəni çapında, bu işarə yoxdur. Bu yalnız qiraət alimlərinin ijtihadıdır. Ona görə İbn Cəzəri öz şeirində deyir, bu ijtihaddan başqa bir şey deyil. Yəni Quran-Kərim məzmununda bu cür işarələr olmuyor. Sad, ləm, ya, qaf kimi bunlar olmuyor. Yani buna əməl etməsən də olar. Əgər mənanı bilirsənsə, mənanı bilirsənsə, əməl etməyə də bilərsən. İjtihaddır, anlayışdır bu. Amma yox, məna bilmirsən sək, gərək buna əməl edəsən ki, düzgün yerlə gəlsən. Deməli, bu silə üç dənə hərfin birləşməsidir. Mənası yoxdur. Bir əlamətdir, simvoldur. Sab, ləm, yər. Bu, deməkdir ki, bu əlaməti hansı yerdə tapsan, ki, də ələyin var. Keçməkdə olar, dayanmaqdə olar. Keçmək daha əfsərdir. Kəllə ləyum bəvən nəfil hüqqamə Aydın, keçmək daha əfsərdir. Ondan sonra, bu aydın oldu ləyun bədənlə sözünə fikir verin, nın üzerində min var. İndi fikir verin. Kəllə ləyun fil hüpa məh, ləyun fil hüpa məh, Yazanlar yazsın, yazmayanlar da yazmırsa soruşacaq. Bilməsələr, onda danlayacaq. Yazanlar yazsın, sukunununun və ya tənbillərdən sonra, qazan yoxdur yaxşında elə belə deyim. Sukunlu və ya tənvilərdən sonra əgər yəni sukunlu nun və ya tənvir şəkilində hərfi nə isə. və ya tənvil lər əgər bə hərfi gələrsə istəcəl bə bu zaman nun səsi mim hərfi səsi ilə əvəz olunur. Bir daha. Sükununun və ya ən, in, un. Allah adım işarəsi yoxdur, çünki siz oxuyanda sükun oxumayasız deyək. Həyadır. Bəli. Sükun işarəsi olsanız, baxacaq, sükun deyəcəksin, ləyun bəzəndə. Əli. Hə, o başqa şeydir. Hə, o başqa şeydir. Baxın, sözün əsləqdə Sözün əsləqdə belədir. Lə, yun, lə yun bəvənlə yaxşı ən əbəd, ən əbəd. yenə bir qayda edir ki sukunlu burada sukunlu var, ləyun əslə var əgər sukunlu sonra b hərfi gələrsə, b hərfi gəldi bu zaman bu nı səsi oxunmur və mı səsi ilə, mimlə əbəz olur və ona görə Quran həkəmdə bildirmək üçün belə bir mim qoyulur baxın Quran həkəmə, fişir verim baxın Quran ki, gözünüz örgəçsin. Ləyun bəvənlə. Şirvediz minə. Bu, o düməkdir ki, qayda baş verilir. Sükunununun və ya tənbihlərdən sonra bə hərfi gəldi. Ləyun, ləyun min. Ondan sonra bə gəldi. Bu zaman nı oxumur və bı, nı səsi minə, mə. mı. Minlən əvəz olur. Onu ki, oxuruz ki, kəllə ləyun bəvənlə fi rupamə. Qəllə -lə ləyun bəvənlə, olmaz. Ləyun ləyun, ləyun, ləyun, ləyun, Bəli, mim olsa bunun hərfidir. Nun tam bir şəkildə orada yazılmasına baxmayaraq, nı oxunmur, mimdən əvəz olur. Qaydan adı iqləb. i̇qləb. Yalnız siz yazmadığınız üçün, mən bəzi şeylər sizə bilməm, səhək çıxacaq. Qaydan nədir? İqləb. İqləb sözü, ərəb dində qalq sözü var, gəlb. Çevrilmək deməkdir, də qəlb. də ondan gəlb. Çevrilməkdir. Nəyin çevrilməsi? Nının mimə çevrilməsində iqləb deyilir. Ona qaydan adı oradan gəlir. Neçə hərif? Mim, öz hökümdir. Min öz hökmünü götürür Kəllə ləyum Ümumən bütün qaydalar Belə qədər iki əlikə miqdanı uzarlır Kəllə ləyum bəvənə Fil xupamə Ləyum bəvənə Ləyum bəvənə Bir daha deyək Sükununun Və ya tənvillərdən sonra Əcə B hərfi gələrsə Bu zaman iqləb baş verər İqləb çevrilmək deməkdir. Və bu zaman ənin nısı, inin nısı, onun nısı və ya sükununun özünü nı kimi oxunmur. Mimlən əvəz olunur. Aydın? Bəli? Bəli necə nice mim hərfi açır bir şəkildə əm deyə təvəddüs olunur, vücudu oxunur. Kəllə ləyun bədənlə. Nur Kəllələyum Nı yoxdur, Nı yoxdur, ümumə, yaxşı, yalnız soruşduğum insan desin, təvəssməyəm. Sözün əsli budur, səmiğun basir, səmiğun basir. Mən bunu oxuyuram, səmiğun basir. Bir nəfər gəldirdi ki, səmiğun basir. Mənə bunu desin, mənə bunu desin, mənə bunu desin. Mən qıraqda tutmaq rahatdır, bəlkə bu tərəf kesəsən. Məllim, hə, hə, sen, sen, orda nətər görürsən? Yoxu, yoxu, hə, sen, sen, hə. bu tərəfə ki? Bak, gör, mən ne yazıram. Belki orada nəsə, başqa şey yazıram. Hə, görürsən buradan Görmüyüz hə? Hə, səmiyyun basir. Orda oturmuşsan, bakırsan bura, nətər görəcəksən? Səmiyyun basir. İndi, sen mənə, de ki, mən bunu okuyuram, səmiyyun basir. Subut et ki mənə, dey ki mənə, mən bu oxunuqum düzdür və ya düz deyil. Nəyə əsasən? Subut gədir. Tənviyin? Ondan sonra da ben, Aha. Bunun səsi Necə oxunub? Samimi onun münəşir. Düz deyil. İndilə öpəcəyibə, ilə öpəcəyibəyiz. Sərəmək, buyur. Gəyit və? Düz düz dəmiyəyiz mim onu burada un var axı. un n var biz bunu necə bunu n səsini oxumur deyirsiniz semiun basir təsdiqli ində nun mimlə əvəz olunur çünki qayda baş verdi. un tənvindi, tənvindir tənvin deyil tənvin də deyil amma b hərfi gəldir. Bərdə gəlir, bu zaman n-səsi, mim-səsi ilə əvəz olunur, səmi-um-basib deyə əvəz olunur. Bu səmi-um-basib Aha, mim-hərfi yox, va, mən yazmadım. Yalnız Quran-ı kərimdə sənə bunu bildirmək üçün bunlarının birini tozurlar, belə bir şey qoyurlar. Yəni şeyini deyilir. Budur elə Quran Kərim. Bəli, Quran Kərimdir. Sözün əsli budur. Sən Quran oxuyan bir təcvid tələbəsi kimi gəlir o hərəkəsiz biləsən bunu. O, o əlamətsiz, simbol olmadan bunu oxuyasan ki, bunun mənası budur. Bu belə oxunur. Gəlməsin, belə. Yox, elə şey yoxdur. Quran Kərimdə yoxdur. Ola bilsin başqa çaplarda gələ bilər. Bəli, Bəli çapla. Amma bütün bu Məkkə, Mədinə çaplarında olan çaplarda hamısında gəlir. Yaşıqadaşlar inşallah bir dəfə 3 dəfə bu suranı oxuyaq. Sabah inşallah kalan qalan 5-6 ayını davam Çünkü çünki vaxt azdır. Əuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Əuzu Veylulli kulli huməzətillü məzəh Veylulli kulli huməzətillü məzəh Veylulli kulli huməzətillü məzəh Veylulli kulli huməzətillü məzəh Bazı qardaşlar, lem harfinde dayanır. Lem harfinde dediği istitağla şifəti yoktur. İstitağla uzanmaq deməyidir. Ona görə baxarsınız ki, bəzi oxuyanlar deyir, ayril mağdubu alehim vəd dalnin üç Ləm hərfində uzanma sifəti yoxdur. Ona görə kumazatil muzah humazatil muzah demək deyil. Aydın? <delsin> Bax, mələk, şəddə var. Yalnız iki dənə hərifdə uzadırıq. Nundan minnə. Ənə, əmmə. Qalan bütün həriflərdə uzatma yoxdur. Əbə, ətə, ətə, ətə, əqə, əqqə, əqqə, əqqə. Aydın? Amma minnə mi nunda. Əmmə, ənnə. Aydın? Və ilulli kulli huməzə tillü məzə. الممزة الممزة الممزة الذي جمع ما له وعدده الذي جمع وعددة الذي جمع ما له الذي جمع له يحسب أن ما له اخلده يحسب ان Yəxsəb anna <Glalala> mələhə əqlədə Yəxsəb anna mələhə əqlədə Nuni kəlki Yəxsəb anna mələhə əqlədə Yəxsəb anna mələhə بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كما الحطمه وما نار الله الموقده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده التي تتعمق في الافئده على الأفئد انها عليهم مؤصده ممن عليهم مؤصده انها عليهم صَدَّ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْتَصَدَة إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْتَصَدَة إِنَّهَا عَلَيْهِم في عمد ممدد في عمد ممدده في عمد ممبدد في عمد ممدد وسبحانك الله إلا إلا اللهم وبحمدك لا شر ول لا